Ubik, kompainia aipatuko dugu asteuntako ostokadan eta gurekin izanen dugu Estitzu Zaldua. Makeatik pasatu dira ba pesleku eta animalia bakartien hotsak ikusgarri behia lantzeko makeanden ameka kultur zerbitzuaren tailean gurutzatu ditugu. Lehenik, Estitzu Zaldua horkezen alda okuzu zuen taldea? Ba, Bilbotik Bilbaotik etorri gara eta Rubik compañía gara Juan Herrero eta Estitu Saldua ni neu eta oraingo honetan Ona ziparraldera Aliziparralderatorri gara e, zu bi proiektuaren irabazleak izanik hemen e, eskaini digute egonaldi artistiko bat bueno bati bat e, teknikoago lagian ez e, ereikuntza egiteko momentu hauetan e, Proiektu berri honekin norain hasi gara estenografia eraikitzen. Eta horretara etorri gara azte guztionetan. Lastera ipatuko dugu, seki, eh? ikusgarri berria. Berdin, ezagutzen ez dutenentzat Rubik kompainia hau, beraz bizkaitarrak? Bueno, ura kompainia gehi bertzelonatik atoz, berez. <laughs> Baina etorri gara duela bi urteia, ez da irizten, bilbora beste lan kontu batzuatik etorri gara Juanjo eta Biok Bilbora eta orain bai hemen gaude kokatuta Bilbon. Eta Institutel Teatran ikasi genuen bai Juanjo eta bai Biok eta han sortu genuen. E, bion ba irriki pertsonal eta artistiko bategatik e, sortzeko gure konpainia eta gure ba ekspresio artistikoa e, bai, asetzeko. Han ezagutu zarete? Bai, eskolan gaina, institut Bai, uh -huh. han biok eh, gindugu antzerki fizikoa eta visualaren especialitatean licentziatuak. Zer da antzerki fizikoa eta bizuala? Ba ez da itzean unarritzen den antzerki bat, baizik eta e, gukartzen dugu egual tematika bat, edo gai bat, hitz egin nahi dugu buruz eta ditugu imagineak, ditugu e, marrazkiak, ditugu mugimendua, ditugu best, lan egiteko edo sortzeko beste prozesu bat, ez? Igual adibidez... Normalean pentsatzen da, antzerkia nola sortzen den, dala bat testu bat hartu, eta hori esten aratu. Eta gure kasuan ez da ia inoiz horrela. E, Batipat, pues, mugimenduan nola oinarritzen garen, eta objektuen espresibitatean, edo gorputzarenan, edo plastikoki maginen bat, hortikan asten gai bat hartu, eta hortik e, joan sortzen. My, my, my Ez du baitezpada hitzak garanzia hundiena. Ez badu hitza eta horrek ez du hitzik ez dagoenik, baino ez da eta protagonista. Ez gure kasuan ez. Izaiten alda aski gela tipientsat edo izaiten alda gela hundientzat ere. Eh, kasu honetan beti edo zein tokietan egin daitezken e, antsezlanak egiten ditugu. Halea gure laugarren tzez lana da eta eoz zeintokietan bai handi bai txikietan egin daitezkenak dira. Egia da pentsatuta daudela ez toki oso oso, oso handiak. Ekuskizzuuna hau bai jende askorentzat izan daitekena da. Mm -hmm. bai. Eta Barcelonan bakzeronan egiteazoan ikasketak hortan zerikatzen du gehiago, bada han mugimendu azkagago bat edo handiako bat antzerkiaren inguruan, Ba, ba, bai, guk 2000 malaui sortu genuen konpainia, eta han bai egon ginen egon aldi ezberdinak egiten, eta sortu genuen gure gurelenengo pieza, antzez lana, eta bigarrengoaren hasiera ere. Eta Barcelona oso interesgarri iruditzen zait, eta iruditzen zaigu, gu, bai, Juan J. Bai bi hori, baina egia da, Euskal Herri Ratorri garenetik, nola bai, badugula laguntza gehiago, ez dakit nola esan, interesgarria da, kanpoan edo Euskal Herriti Kanpo egon artistak itzultzen garenean, Ze beste mundu ikusi izan dugun, ez? Ozi, interes, interesgarria da honeak hartzea Euskal Herrira ez. Eta netzako bai, orain dikan, e, joan jo lan egiten du, joaten da ia ia betero bi konpainiakin ere egiten du lan, eta orduan joan etorrian eta beti gaude Barzalonakin kontaktuan. Bai, adibidez, gure kolaboratzaile berria hau ere da. E, musikari berri bat hartzu gaurain Ikuskizunetarako eta Andorrakoa da. Teknikari berri bat ere Ekuadorrekoa da la eta gero Xabi da la Nafarrokoa, gertuagokoa, eh, dramaturga. Nazioartiko talde bat osatzen zu. <laughs> bai, bai, bai. <laughs> bai gustiz.